kita keadilan Islam dan perbandingannya kepada keadilan-keadilan yang dilaungkan oleh orang-orang lain yang mana diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi Adam Nabi Idris Nabi Nuh Nabi Hud Nabi Saleh sampailah kepada Nabi Musa sampailah kepada Nabi Muhammad kerjanya sama iaitu menyeru manusia di zaman masing-masing supaya kembali kepada Allah dan disinari mereka dengan keadilan keadilan syariat Allah Subhanahu wa taala lalu manusia hidup dalam keadaan sejahtera dan baik lalu bila mana tidak ada lagi para Nabi Allah utuskan Nabi yang seterusnya untuk perbaharui apa yang telah pun diseru oleh Nabi yang sebelumnya itu Nabi Adam maka Nabi Idris menyambung tugas Nabi Adam untuk memperbetulkan balik manusia atas nama memperbaharui ataupun kita gunakan istilah islah memperbaharui bukan maknanya bawa benda baru tak tapi mengembalikan manusia kepada asal jadinya manusia itu bagaimana yang telah dibawa oleh Nabi Adam AS kemudian bila mana Nabi Idris tak ada manusia kembali sesat Allah utuskan Nabi Nuh AS menyambung tugas Nabi Idris kemudian diutuskanlah Nabi yang seterusnya dan seterusnya sehinggalah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi telah pun menunjukkan kepada kita keadilan Islam secara praktikalnya sama ada ketika mana Islam itu berada sebagai pembangkang di Mekah selama 13 tahun ataupun Islam itu berkerajaan Selama 10 tahun Nabi hidup di Madinah sebagai pemerintah. Ditampuk Islam yang berkuasa. Lalu disambung pemerintahan ini oleh Khulafa Ar-Rashidin. Oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Disambung oleh Omar. Disambung oleh Osman. Dan disambung oleh Sayyidina Ali. Karamallah wajah. Kemudian disambung oleh kerajaan Islam yang seterusnya. Bani Ummayyah. Ha? Kerajaan Islam Abasyah. Dan yang terakhir kerajaan Islam Osmaniyah. Yang mana Islam itu telah pun diterjemahkan seadil-adilnya secara praktikal. Dilihat oleh dunia membawa kepada kekimilangan dalam ekonomi dunia menjadi negara yang stabil dari sudut politiknya dan ketenteraannya sehinggalah menggerunkan musuh-musuh Islam sampai ke hari ini. Apa yang musuh Islam gerun bila mana Islam tertegak dengan keadilan bukannya takut mereka akan disiksa ataupun takut mereka akan dizolimi oleh pemerintahan Islam. Tetapi mereka sangat bimbang ugama mereka akan menjadi ugama yang pupus. Sebagaimana ugama-ugama dan kepercayaan dahulu kala bila mana datang Islam. kenapa? apa? Kerana bukan sekadar orang Islam mendapat kesejahteraan dan keadilan. Tapi orang bukan Islam pun seronok duduk bawah negara Islam. Bila mana orang bukan Islam seronok duduk bawah negara Islam, menyebabkan akan berlaku kelumpuhan kepada kuasa-kuasa bukan Islam bukan secara kuasa politik mereka, kuasa ekonomi mereka, sampai ke tahap agama mereka tidak lagi dipercayai dan dianuti sesungguhnya sesungguh oleh penganut agama itu sendiri. Ni yang barat sangat takut-takut kepada Islam. Bukan dia takut kita balas dendam pada dia bila mana kita mem memerintah. Bukan dia takut kita zalimi dia balik bagaimana dia memerintah. Lalu diterangkan kepada kita keadilan Islam ini yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana tunjangnya ialah akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana adil merupakan sifat wajib bagi Allah. Pencipta manusia. Tuhan yang menjadikan alam dan seluruhnya. Dia merupakan Tuhan yang adil. Yang merupakan satu sifat wajib bagi Allah. Dan mustahil bagi Allah itu berlaku. zalim Kepada makhluknya. Kepada malaikatnya. Dan kepada siapa sahaja yang diciptanya di atas muka bumi ini. Secara fitrah hanya manusia nakkan kepada keadilan. Kerana apa? Melalui keadilan yang diberikan kepada dia. Dia dapat hidup langkah dan sejahtera aman damai dan berkebajikan maknanya diri dia dilayan secara baik mana orang nak layan diri dia diri dia dilayan secara tak baik ya manusia tak nak mana ada orang nak tengok masyarakat dia dilayan secara tak baik tak ada orang nak fitrah manusia nakkan keadilan kepada diri dia dan fitrah manusia juga bagaimana kita sebut tadi dia tak nak kezaliman berlaku ke atas diri dia lalu Allah melahirkan manusia di atas moka bumi ini bermula daripada Nabi Adam AS manusia yang berbeza daripada makhluk-makhluk lain iaitu manusia yang mempunyai akal dan juga manusia yang mempunyai panca indera yang boleh menafsir, boleh memikir, boleh melihat boleh menilai segala ciptaan dan kejadian Allah SWT dengan seadil-adilnya itu manusia ya fitrah manusia nakkan kepada keadilan dan Allah cipta manusia ni manusia yang mampu untuk berfikir Allah Subhanahu wa Taala bermaklum al-Surah al-Araf ayat 105. Aku bersumpah dengan Allah dari syaitan yang berjiwa. Walau sudah kita telah menghantar ke neraka banyak orang jin dan manusia. Mereka tidak dapat berfikir dengan mereka tidak dapat melihat dengan mereka tidak dapat mendengar dengan mereka. Orang-orang itu <tos> <tos> bukan <tos> <tos> <Violon> or <Rubynelle> Subhanahu wa Taala bermaklum dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya kami jadikan bagi mereka neraka jahanam. Jin dan manusia yang mempunyai hati tetapi tidak mahu memahami dengannya, iaitu ayat-ayat Allah, dan yang mempunyai mata pencahayaan tetapi tidak mahu melihat dengannya bukti keesaan Allah, dan yang mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar dengannya ajaran dan nasihat. Mereka ini seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi daripada itu. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Allah menceritakan ciptaan manusia. Yang mana diberikan kelebihan akal Berbanding dengan binatang Berbanding dengan tumbuhan dan lain-lain ciptaan Dan juga pancaindra Untuk manusia memikir dan menerima dan membuktikan keesaan Allah Tetapi manusia ini tak nak Lalu mereka sesat Lagi menyesatkan Dan mereka ini Allah kata lebih teruk lagi daripada binatang ha, Lebih teruk lagi daripada binatang Bukan macam binatang Lebih teruk lagi daripada binatang Sebab apa binatang tak ada akal Tapi manusia ada akal Kemudian keadilan Allah SWT yang diturunkan kepada kita atas muka bumi ini adalah keadilan yang sangat sempurna dan luas yang merangkumi segala aspek kenapa Allah itu Tuhan yang maha bijaksana Allah menciptakan bumi, menciptakan manusia ciptaan dengan penuh bijaksana yang mana bijaksananya Allah ini dia mengetahui apa yang akan berlaku sebelum daripada itu berlaku selepas daripada ini dan perkara-perkara yang akan datang Allah dah tahu lalu penciptaan dan syariat Allah yang Allah turunkan kepada kita merupakan syariat yang paling adil Bukan kita kata paling adil tapi yang sangat sempurna Yang luas aspeknya Kenapa Allah tahu perkara yang akan datang Lalu keadilan yang dibuat oleh manusia Tak sama dengan keadilan Allah Dan memang tak sempurna Dan memang cacat Kenapa Karena manusia tak tahu apa yang akan berlaku di masa hadapan Manusia hanya mengkaji sejarah yang telah berlaku Lalu mereka mencipta perundangan Mencipta perlembagaan Lalu apa-apa perundangan yang mereka cipta ini tak dapat kawal manusia Menjadi manusia yang benar-benar adil Kerana mereka tak tahu masa depan Hanya Allah sahaja yang mampu memberikan keadilan yang seluas-luasnya Ke atas makhluknya di atas muka bumi ini Saudara saudari hadirin mukminin yang berahmati Allah Kita sebut tentang keadilan Allah Dan kita bicarakan tentang keadilan di dalam ugama Islam yang kita istilahkan keadilan yang lawannya zalim. Yang mana atas muka bumi ini semua manusia mengaku dirinya adil. Bukan sekadar manusia yang beriman tapi juga manusia yang tidak beriman dan manusia yang kufur kepada Allah. Di sini kita melihat para pemerintah yang zalim di zaman dahulu kalau termasuk Raja Namrud dan Fir'aun dan Hammam mereka juga mengaku sebagai pemerintah yang adil dan mereka bukan pemerintah yang zalim kata mereka. Begitu juga dengan iblis laknatullah. Yang dilaknat oleh Allah SWT. Juga dia mengaku dia berlaku adil. Dan dia nakkan kepada keadilan. Tetapi di mana penilaian yang kita nak nilai pada hari ini? Hari ini kita pergi kepada dunia. Yang serba terbuka. Globalisasi. Dunia tanpa sepadan. Pada hari ini. Kita melihat banyak orang yang berjuang di atas dasar keadilan. Mereka yang memperjuangkan orang yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada musim sambutan Mardin Rasul ini juga mengaku mereka memperjuangkan keadilan kepada makhluk Allah ini kenapa membincangkan tentang hak asasi manusia dia eh? manusia yang berada di barat juga mengatakan mereka bicarakan tentang keadilan manusia komunis, sosialis yang hari ini menjadi pemerintah duljana di bumi syiria yang sedang membunuh ribuan umat Islam di syiria juga mengaku dia kerajaan yang adil dan sedang menentang kezaliman yang rakyat dia datangkan kepada dia Maknanya pelbagai manusia dan makhluk atau makhluk bumi ini mengaku dia juga berlaku adil dan nakkan kepada keadilan. Allah Subhanahu wa taala telah pun mencatatkan di dalam al-Quran. Dalam surah al-A'raf ayat 51 hingga 54. Wanada Fir'aun wanada Fir'aun fi qaumihi qala ya qaumi ali salimul misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubusirun. ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد مبين ولا يكاد يبين فلولا القي عليه فلو لا القي فلو لا فلو لا القي عليه اثره من الذهب او جاء معه الملائكه مقترنين فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين dan Fir'aun berseru kepada kaumnya, rakyatnya, seraya diberkata, hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Makakah, maka apakah kamu tidak melihatnya? Kata Fir'aun. Bukankah aku lebih baik dan adil daripada orang yang hina ini, yang ini Nabi Musa? Dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya, hujahnya. Mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang daripada emas pingat tanda kebesaran pangkatnya atau malaikat datang bersama-sama bagi mengiringinya maka Firaun mempengaruhi kaumnya serta menjadikan mereka bodoh dengan perkataan itu lalu mereka patuh kepadanya kerana sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik yang jahat yang engkau kepada Allah Subhanahu wa taala Firaun juga mengaku dia berlaku kebaikan kepada rakyat dia dia mencipta sungai dia yang mengalirkan sungai Yang menyebabkan rakyat dia boleh hidup Boleh pakai dengan dengan elok ha, Berbeza dengan Nabi Musa Kata dia yang tak boleh bagi apa-apa Lalu Fir'aun mengaku bahawa dia juga berlaku adil kepada rakyat dia Tak macam Nabi Musa lawan dia Itu kata Fir'aun. Yang dicatat dalam Al-Quran Yang mana mereka ini melakukan propaganda palsu ha, Yang mana keadilan yang mereka bawa tu sebenarnya keadilan palsu Yang sebenarnya mereka nak melemahkan iman Manusia-manusia yang beriman kepada Allah supaya manusia yang Islam ini terjerumus ke dalam kebinasaan hidup dia ha? terjerumus ke dalam kebinasaan jangan kita merasakan orang yang menyeru kepada kezaliman sahaja secara terang-terangan nak bawa kepada kezaliman walhal di sana ada manusia yang menyeru kepada kebaikan ataupun keadilan mereka juga sebenarnya orang yang memperdayakan kita tapi nak bawa kita kepada kesesatan nak bawa kita kepada kejahatan dan juga kekufuran ini berlaku di atas muka bumi ini Allah telah catatkan dalam sejarah iaitu sejarah Firaun ...melalui ayat ini dapat difahami bahawa Fir'aun yang terkenal dengan Zalim... ...juga mengaku adil dan baik kepada rakyatnya... ...dengan memberikan kesanan hidup berbagai-bagai projek... Ha, ...melalui berbagai-bagai projek ekonomi... ...seperti mengalirnya air sungai Nil bagi kemudahan... ...rakyatnya untuk minum, pertanian dan pengangkutan... ...pemerintah sebenarnya memperbodohkan rakyat... kerana hasil kekayaan diambil secara paksa... ...dan rakyat menjadi boroh paksa... ...inilah ketamadunan yang selain daripada tamadun Islam... Kita melihat tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir, tamadun Cina, tamadun India dan berbagai-bagai tamadun selain daripada tamadun Islam, mereka juga mengagung-agungkan pembangunan yang mereka buat kepada rakyat mereka. Mereka mengagung-agungkan dan mengeluarkan kepada rakyat bagaimana mereka bangunkan rakyat mereka dengan satu pembangunan ekonomi pembangunan material yang sangat dahsyat. Walhal di sebalik pembangunan itu adanya kezaliman yang sangat dahsyat berlaku kepada rakyat mereka. Fir'aun yang mengaku memberi air kepada rakyat dia. Eh, meluaskan seliran air kepada rakyat dia. Fir'aun yang samalah yang telah membina satu pembangunan yang dahsyat. Yang menjadi melambang kepada tamadun Mesir iaitu piramid. Di sebalik pembangunan piramid itu adanya kezaliman yang sangat dahsyat. Yang mana Fir'aun telah pun memaksa puluhan ribu rakyat dia. Bekerja sebagai boroh paksa. Mengangkut batu-batu besar daripada tepi lautan. Daripada tepi-tepi gunung bawa ke tengah Padang Pasir untuk dibina piramid yang sangat dahsyat itu di sebalik itu adanya rakyat yang dipaksa dan ada rakyat yang mati dalam jumlah yang sangat besar di sebalik pembangunan material yang Fir'aun buat walaupun dibawa pembangunan projek-projek yang sangat dahsyat kepada rakyat dia di sana adanya kezaliman yang sangat dahsyat yang tak boleh ditutup oleh Fir'aun begitu juga dengan binaan tembok besar Cina, binaan Taj Mahal yang, majlis, yang menjadi lambang ketamadunan Cina dan juga India Di sana adanya puluhan rakyat yang terbunuh Kenapa menjadi boroh-boroh paksa kepada pemerintah Untuk membina lambang-lambang kemegahan kepada kerajaan mereka ini Inilah propaganda musuh Yang turut sama mengaku buat baik pada rakyat Turut sama mengaku dia juga bawa keadilan kepada rakyat Yang mesti kita wasbada pada zaman ini Saudara dan saudari hadirin mu'minin rahmati Allah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan Raja Namrud Nabi Ibrahim menjadi pembangkang di zaman kerajaan Nabi Raja Namrud Yang memintah negara Babil Ataupun disebut Babylon pada hari ini Satu kerajaan yang sangat dahsyat Dia punya pembangunan Material yang dibina Yang mana sakibaki daripada pembangunan ini dipelihara oleh UNESCO pada hari ini Yang mana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 258 Alam tara ilal ladhi hajj Ibrahimi fi rabbih an aatahu Ibrahim, rabbi Ibrahim fa, mashriq, fa, biha, fa, maghrib, fa Allah, Ibrahim Orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, nya Allah, memberikan kepada orang itu kuasa pemerintahan, iaitu negara. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu mengatakan, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Lalu Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah matahari itu dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini menceritakan dialog di antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Yang juga mengaku dia adalah Tuhan. Yang juga dia mengaku dia adalah pemerintah yang mutlak. Yang memberi kebaikan dan keadilan kepada rakyat dia. Sebaliknya, bila mana diseru kepada dia supaya buat sebagaimana apa yang Allah buat, dia tak boleh nak buat. Lalu Namrud berbangga dengan peraturan yang dia mampu buat dalam negara dia. Dia mampu membunuh siapa yang dia nak bunuh dan dia boleh tak bunuh siapa yang dia tak bunuh. Tapi nak menghidupkan orang yang telah dibunuh, dia tak mampu. Ya Nak menerbitkan matahari, dia tak mampu. Lalu Allah mengisytiharkan bahawa dia ini adalah raja yang zalim. Bukan raja yang adil. Jadi beberapa kisah yang ditunjukkan dalam Quran ni nak memahamkan kepada kita. Bahawa yang mengaku sebagai pejuang keadilan. yang mengaku sebagai orang yang nak beri keadilan juga. Bukan sekadar orang yang beriman kepada Allah. Mahlah orang yang kufur kepada Allah. Orang yang sebenar-benarnya zalim juga mengaku dia tu baik, dia tu adil. Ini yang kita kena hati-hati di atas muka bumi ini. <tuh> Kalau kita lihat dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun pada zaman ini zaman kerajaan Islam dah tak ada jatuhnya kerajaan Islam Uthmaniyah sebagai khalifah Islam yang terakhir pada tahun 1924 kita tengok pada hari ini walaupun dah tak ada kerajaan Islam saki-baki daripada keadilan Islam tu dapat dirasai pada hari ini kita lihat dalam konteks negara yang majoriti orang Islam Dan orang bukan Islam Minoriti ya Amat sedikit kita mendengar Minoriti bukan Islam itu berdepan Dengan kezaliman orang Islam Kenapa lamanya kita dididik Oleh nenek moyang kita Yang pernah berada di bawah pemerintahan Islam Tentang keadilan kita kepada Orang bukan Islam Orang bukan Islam minoriti di Malaysia Di Indonesia ya? Di mana-mana negara di dunia ini jarang-jarang sangat-sangat kita mendengar mereka dizalimi oleh orang Islam. Sebaliknya rata-rata mereka hidup sebagaimana hidupnya orang Islam dalam negara tersebut. Kalaulah sekiranya berlaku pun kezaliman, ia bukan didasarkan kepada Islam yang kita anuti, tetapi dia dizalimi oleh manusia yang sebenar-benarnya memang zalim. Sebaliknya bagaimana nasib orang Islam yang minoriti di negara bukan Islam? Sampai ke hari ini umat Islam di bumi India yang berada di Kashmir yang berada di berbagai-bagai daerah, wilayah di India berdepan dengan kesaliman pemerintah mereka khususnya di era pemerintahan BJP satu ketika dahulu ha, walaupun hari ini parti kongres yang pemerintah tapi zaman BJP itu sampai hari ini ada lagi kesan bagaimana orang Islam didiskriminasikan ya begitu juga dengan Muslim berada di bumi Cina, ya di utara dan selatan Cina. begitu juga dengan Muslim berada di Filipina negara yang dekat dengan kita dan minoriti muslim berada di selatan Thailand pada hari ini yang berada di negara Pattani berada di Yala berada di Narathiwat sampai ke hari ini mereka berdepan dengan kezaliman sedangkan wilayah-wilayah selatan ini adalah wilayah yang kaya raya ya yang kaya adalah selatan Thailand yang ada minyak yang ada balak yang ada getah ada macam-macam yang miskin adalah sebelah utara sebelah wilayah isan ya sebelah utara sana miskin di Thailand Ha, tidak ada hasil bumi sebagaimana di wilayah selatan tapi apa yang berlaku, kita lihat pada hari ini wilayah utara, ha, begitu bangkit ekonominya, begitu dahsyat Chiang Mai, Chiang Rai, Isan menjadi wilayah yang sangat dahsyat pembangunannya, dibina oleh kerajaan, tetapi sebaliknya wilayah selatan menjadi wilayah yang mundur berdepan dengan per perangan berdepan dengan pertelingkahan. yang mana kalau kita tengok bukan sekadar agama yang mereka musuhi tetapi mereka zalim terhadap aspek ekonomi kepada orang-orang di selatan Thailand bawa hasil ekonomi selatan pergi ke utara utara maju selatan menjadi mundur ni berlaku di Thailand bagaimana ha? walaubagaimanapun Allah Subhanahu SWT kuasanya meliputi, meluas eh? meliputi kuasa yang ada pada manusia-manusia yang berkuasa eh? lebih daripada itu Allah Tumaha berkuasa hari ini kita lihat di wilayah Isan wilayah Isan ni wilayah yang besar Ha, wilayah yang besar yang dalam politik Thailand boleh menjadi undi penentu kepada siapa nak pemerintah Thailand ha, penduduk dia ramai 20 juta ha, 20 juta penduduk wilayah Isan Isan ni selepas daripada Bangkok bawa ke atas ha, sampai Chiang Mai, Chiang Rai yang mana di wilayah ini pada hari ini ada je orang-orang Islam yang datang daripada Kabul, Afghanistan yang dah lama dah menetap di Thailand sejak sebelum merdeka dahulu akhir sekali mereka jadi orang Siam. keturunan Afghanistan, keturunan Kabul mereka ini menjadi pendakwah-pendakwah Sebagaimana pendakwah yang memulakan Islam di bumi Melaka dahulu Iaitu mereka kalangan kaum-kaum pedagang. Mereka menguasai ekonomi Di Isan ha? Di Chiang Mai, di Chiang Rai Menyebabkan dakwah Islam mereka bawa kepada masyarakat Hari ini ramai orang di Sebelah utara sana menganut ajaran Islam Dan Siam di sebelah utara Tak bermusuh dengan Islam Sebagaimana Siam berada di Selatan, di Patani, Yala, Naratiwat Dan sebagainya Lalu hari ini berbondong-bondong orang masuk Islam di sebelah Isan sana. Jadi tak mustahil kata sebahagian di kalangan ulama'-ulama' Thailand. Mereka mengatakan kami hari ini boleh jadi kami tidak lagi menyebut tentang perjuangan Selatan Thailand. Iaitu nak memisahkan eh, kawasan selatan daripada negara Thailand. Ya itulah yang sepatutnya. Tapi dia kata tak mustahil di masa akan datang orang tak sebut dah tentang perkara itu, Kenapa? yang kami nak bukan sekadar selatan Islam tapi kami nak satu Thailand tu menjadi Islam Kenapa? wilayah utara yang 20 juta itu pun, hari ini 15 daripada negerinya sudah pun Islam eh? walaupun orang Islam hanya ada 20 ribu daripada 20 juta eh? 20 ribu berapa, berapa persen tuan-tuan? Eh? 0.1% lah. bukan 1% kan? 0.1% tapi di sana sudah ada ha, 3-4 orang wakil rakyat ahli parlimen di kalangan orang Islam di wilayah Islam. Maknanya 99.9% ha, orang bukan Islam boleh terima orang Islam jadi wakil rakyat mereka. Sebab apa? Kehebatan dakwah bil hal yang mereka tunjukkan. Begitu juga lah di ha, Bangkok pada hari ini. Di Pattaya. Adanya kebangkitan kesedaran orang nak kepada Islam walaupun mereka dizalimi dan sebagainya. Ha, ni saki baki keadilan Islam yang dibawa oleh nenek moyang kita Pemerintahan Islam satu ketika dahulu begitu juga di selatan Filipina ha, di Mindanao, wilayah yang kaya dengan hasil bumi ha, minyaknya, gas aslinya tetapi berdepan dengan kezaliman rejim Manila walaubagaimanapun ha, mereka tak dapat nak menjatuhkan kawasan Mindanao dalam masa yang sama di Manila atau hari ini bertambah orang yang menganut ajaran Islam sama lah dengan apa yang berlaku di Amerika, di Jerman, di Itali, di Perancis. Walaupun orang Islam dizalimi, tapi kalangan bukan Islam menganut Islam bertambah-tambah. Kenapa? Melihat segelintir orang Islam yang minoriti ini, mereka ni orang yang baik, orang yang adil, mengamalkan saki baki pemerintahan Islam dahulu kala. Hadirin mukminin rahmati Allah. Sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam Yamana Nabi membina tamadun Islam. Bermulanya pembinaan tamadun Islam di zaman Madinah menunjukkan sikap Nabi yang sangat terbuka kepada orang-orang luar khususnya bukan Islam. Yamana Islam bukan sekadar hadir untuk mengislamkan manusia, tetapi Islam hadir mengislamkan negara dan Islam hadir mengislamkan ilmu. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika selepas daripada perjanjian Hudaybiyah iaitu suasana tenang selama beberapa tahun eh, perjanjian hudaibiyah di antara nabi SAW dengan kafir quraish maka ketika itu nabi menghantar utusan dakwah kepada raja-raja yang ada sekeliling dunia pada ketika itu dihantar utusan dakwah untuk menghantar risalah dakwah nabi menyeru raja ini peluk islam di antaranya kepada raja rom raja habsyah raja parsi eh, bahrain oman dan beberapa negara lagi lalu dinasihatkan oleh para sahabat kepada Rasulullah supaya Rasulullah menggunakan cok moho kenapa raja-raja ini tak layan kalau surat tak ada cok moho maknanya surat tu tak rasmi lah zaman sekarang walaupun tu amalan kerajaan bukan Islam Rasulullah ambil ilmu itu kita islamkan ilmu tersebut lalu amalan tu menjadi amalan dalam kerajaan Islam sampailah turun-temurun raja-raja Islam ada cok moho sampai ke hari ini begitu juga zaman Umar al Khattab bila mana Islam berjaya menawan Parsi Umar melihat bagaimana tentera-tentera Parsi dia ada tangga gaji dia SPBA dia eh? dia ada tangga gaji dia sedangkan tentera Islam belum ada lalu mau buat balik sistem penggajian ini ha, buat balik ke, ke kerajaan Islam lalu dilaksanakan praktikkan dalam tentera-tentera ha, Islam ha, yang prebek gaji murah yang general gaji tinggi sikit dia ada dia punya skim gaji dia ha, yang sebelum itu tak ada dalam Islam ni cara Islam kita bukan bila mana kita menghentah satu negara Ha, Bercaya akan satu negara bukan Islam Maka kita zalimi dia Maka kita tak ambil segala benda Ada lah di negara dia Tak Tapi kita terbuka terhadap ilmu-ilmu Dan tamadun tamadun luar Ini yang memacu Tamadun Islam menjadi negara yang sangat maju Satu ketika dahulu Dan dikatakan kita lihat lagi Bagaimana perperintahan Islam Bukan sekadar adil kepada penganut Islam Tapi juga adil kepada orang bukan Islam Pernah satu ketika di zaman Abu Ubaidah al-Jarrah Bagaimana kerajaan Islam ketika itu Tak dapat nak jamin keselamatan orang-orang bukan Islam Lalu dipanggil orang bukan Islam Datang ke Kementerian Keuangan Abu Ubaidah Al-Jarrah memulangkan balik cukai jizyah Yang dibayar oleh bukan Islam Ada satu kerajaan yang pulangkan balik cukai kepada rakyat dia Bila mana dia tak mampu nak bagi servis kepada rakyat dia Haa ni tak berlaku dalam sejarah tamadun-tamadun lain Hebat tamadun Islam Sebab itulah bila mana jatuhnya kerajaan Islam di Mesir Orang bukan Islam di Mesir Berpindah mencari kerajaan Islam yang lain. Untuk dia duduk jadi rakyat. Sebab apa? Sebab dia seronok duduk bawah kerajaan Islam. Dia dilayan dengan adil. Sebaliknya kita lihat pada hari ini. Lawan kepada Islam iaitu kezaliman. Yang memuncak-muncak dalam dunia. Membawa kemudaratan bukan sekadar kepada orang bukan Islam. Tapi balik juga mudarat pada diri mereka sendiri. Kita lihat dalam aspek ekonomi. Ketenteraan dan politik. Yang menjadi kuasa besar dunia pada hari ini Amerika. Ha, yang mempunyai 12 buah kapal pengangkut yang setiap buah kapal pengangkut Amerika boleh bawa 80 pesawat tempur maknanya kalau peperangan berlaku di 4-5 buah negara Amerika boleh tangani dari sudut tu kalau kita lihat kekuatan ketenteraan dia ekonomi dia juga hebat tapi hari ini Allah tunjuk bagaimana mukaddimah kejatuhan kepada kuasa ekonomi dunia iaitu Amerika dan Barat pada hari ini. kita lihat 3 minggu lepas bagaimana negara-negara ha, Eropah dikejutkan dengan eh, perisytiharan bahawa tiga negara Eropah eh, Yang maju, yang hebat Iaitu Perancis, Spanyol dan Itali Diisytiharkan, diturunkan negara daripada 3A ekonomi dia kepada 1A saja, Ataupun digelar negara peminjam eh, Negara peminjam Maknanya ekonomi dia semakin merosot Sama dengan beberapa tahun lalu eh, Tahun 2009 Tiga negara Eropah diisytiharkan muflis Greece, Ireland dan Iceland Eh, sebabnya apa? sebabnya mereka berlaku zalim di dalam pelaksanaan ekonomi dalam negara mereka eh, ribut yang berluasa dan sebagainya begitu juga dengan Amerika pada hari ini Amerika sebagai kuasa ekonomi kuasa pasaran yang sangat besar dalam dunia yang mana hari ini Amerika berdepan dengan kebelut ekonomi ekoran daripada bank-bank eh, Bilamana -bank. eh, eh, bila mana ekonomi negara meleset menyebabkan bank-bank berdepan dengan masalah itu kalangan rakyat yang menjadi penghutang-penghutang tak mampu nak bayar hutang kepada bank di zaman kapitalis eh, liberal kapitalis berluasa di Amerika dan dunia barat mereka bertindak menindas rakyat sewenang-wenangnya dengan diberikan pinjaman begitu mudah kepada rakyat lalu rakyat bayar dengan riba yang begitu tinggi menyebabkan bank-bank mendapat untung dan kapitalis-kapitalis ini eh, menjadi kaya raya dan rakyat terus hidup dalam keadaan kesusahan Biasa bagi rakyat Amerika Seorang pegang sampai 13 kad kredit ya Sampai 20 kad kredit Jadi kebiasaan Kenapa bank-bank di Amerika Begitu mudah bagi pinjaman kepada rakyat dia ya? Tanpa ada cagaran Akibatnya bila ekonomi merosot ya Harga barang naik Gaji rakyat tak naik Cukai naik Menyebabkan rakyat tak mampu nak bayar hutang kepada bank Akhirnya pada hari ini 6 juta daripada rakyat Amerika Ditarik balik rumah mereka oleh bank kerana tak mampu nak bayar hutang rumah mereka 6 juta bukan 6 juta orang tapi 6 juta keluarga eh, kerana satu rumah mewakili satu keluarga pengangkuran yang berlewasa sedang berdepan dengan negara maju Amerika ini begitu juga dengan Britain kalau kita lihat Britain satu ketika dahulu mempunyai kuasa besar dunia yang lebih dahsyat lagi dengan kuasa yang ada pada Amerika pada hari ini yang mana eh, Britain satu ketika dahulu Bukan sekadar ada wilayah jajahan ha, Wilayah koloni Tapi dia juga ada negara-negara yang memang Seolah-olah milik dia sepenuhnya ha, Sebagaimana Hong Kong Satu ketika dahulu ha, Sebagaimana Singapura satu ketika dahulu Dan beberapa negara lain Sampailah pada zaman keemasan British ha, Britain Mereka menyambut ulang tahun Ratu Victoria ha, Pemerintahan dia pada tahun ke 60 ha, Jubli Intan mereka menyambut dengan begitu dahsyat sekali sehingga menggerunkan musuh-musuh. Sambutan diadakan seluruh dunia. Mana ada satu raja di atas muka bumi ini selain pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang orang sambut ulang tahun pemerintahan dia di seluruh dunia. Eh? di China orang sambut, di Jepun orang buat perayaan. Seluruh dunia menggambarkan kuatnya kekuasaan Britain. Ha, eh? yang mana dia menjadi kuasa ekonomi, dia menjadi kuasa tentera dan Amerika itu merupakan wilayah jajahannya asalnya tetapi bagaimana Britain ini boleh jatuh jatuh disebabkan kezaliman dia sendiri walaupun ekonominya kuat tapi dia berlaku zalim sewenang wenangnya kepada negara-negara luar antaranya selain daripada terlibat dengan penjajahan ke bumi Asia dia juga terlibat dengan peperangan di Afrika Selatan yang mana orang-orang Afrika Selatan yang kononnya nak cari perlindungan kepada Britain datang bertemu dengan Raja Britain minta supaya memerangi eh, orang yang memerintah Afrika Selatan ketika itu kalangan keturunan orang-orang Belanda kemudian dengan megahnya Britain menghantar tentera dia eh, ke Afrika Selatan lalu tentera yang dihantar ini bukan tentera yang calang-calang panglima -calang. ambil panglima yang paling terlatih dan tentera sangat ramai sehinggalah yang mendatangkan tentera dia seramai 450 ribu orang 450 orang tahun 1870an tahun 1800 bukan zaman ni 450,000 orang tentera dikerahkan ke Afrika Selatan berdepan dengan tentera musuh sekamai 45 orang sahaja tetapi tentera Britain yang terkenal hebat di samudera di laut dia tak mampu berperang di darat lalu dia melancarkan perperangan secara tolim membakar perkampungan membakar pemandaran Eh, menahan dan menyiksa tahanan-tahanan menyebabkan datangnya satu serangan gerila daripada Afrika sedata sehinggalah mendatangkan satu tentangan yang sengit, akhir sekali walaupun di pihak Britain dia mendapat kemenangan tapi dia mendatang kerugian yang sangat besar kepada ekonomi negara dia eh, di zaman 1800, Britain telah menghabiskan setengah bilion setengah bilion pada ketika itu eh, nilai wangnya dibelanjakan untuk peperangan di Afrika Selatan yang menyebabkan tentera dia mati 45 ribu orang akhir sekali daripada peperangan inilah menjadi punca kepada kejatuhan Britain tak jadi lagi kuasa dunia lalu dipintas oleh Amerika begitu juga dengan Amerika pada hari ini tadi cerita setengah bilion tadi zaman 1800 maknanya entah berapa trilion dia belanja kalau cut zaman pada hari ini ha? Eh? Walaupun tentara dia kuat, tapi menyebabkan ekonomi dia down dan akhir sekali negara dia tak mampu lagi pulih. Ah ha, dan jadi kuasa kedua, ketiga selepas daripada Amerika sahaja. Begitu juga dengan Amerika yang valum pada hari ini melancarkan peperangan yang dahsyat ke Afghanistan dan melancar ke peperangan yang dahsyat ke Iraq. Walaupun dia dapat kemenangan di sebalik kesulitan yang amat sangat di bumi Iraq, tapi Amerika menanggung beban hutang ha, berpuluh-puluh bilion di sebalik perangan dilancarkan di dua-dua negara ini ini yang menjadi satu renjatan kepada ekonomi dia dan hari ini dia tak dapat nak lawan lagi kenapa rakyat dalam sudah memberontak eh, secara terang-terangan menentang pemerintahan yang berlaku zolim ini dan sudah pun ada cakap-cakap di kalangan cendekiawan-cendekiawan Eropah yang mengatakan bahawa kalau nak selamat ekonomi Eropah kita perlu beralih kepada ekonomi Islam eh, dah ada dah kalangan cendekiawan barat menyebut sebegini Ha, kalau nak selamat ekonomi mereka mereka kena pergi kepada ekonomi Islam azan dulu ke tak? ya. begitu juga kita lihat sebelum daripada ini tahun 80-an bagaimana kuasa yang bersaing dengan Amerika Soviet Union yang diketuai oleh Russia atas dasar komunis dia sosialis dia lahir akibat daripada penentangan dia kepada liberal kapitalis kapitalis yang mereka bawa, yang barat bawa ni mementingkan golongan tuan mementingkan golongan kaya, golongan atasan rakyat menjadi hamba mereka walaupun mereka pun kata nak bawa keadilan pada rakyat nak bantu rakyat bagi pinjaman hakikat sebenarnya mereka zolim pada rakyat Bilamana mereka zolim pada rakyat Allah balas pada mereka bukan sekadar rakyat sahaja tanggung Bilamana ekonomi, jatuh bank-bank juga menanggung kerugian sebab apa sebab orang tak mampu nak bayar hutang pada mereka maknanya keadilan mereka keadilan yang tidak menyeluruh keadilan yang sementara ataupun kita terjemahkan mereka sebenarnya dan manusia yang zalim lalu lahirnya ideologi sosialis komunis walaupun sosialis lembut sikit daripada komunis tetapi mereka lebih kuat sama Eh, mereka tak puas hati dengan dasar kapitalis yang mementingkan tauke-tauke yang mementingkan tuan-tuan bangsawan lalu mereka buat ideologi sosialis komunis ...yang kononnya mementirkan rakyat jelata sahaja. Haa? Mementirkan rakyat kebanyakan. Menyebabkan hak individu tidak diiktiraf dalam negara-negara sosialis. Haa? Saya pernah duduk di syariah, tuan-tuan. Syariah diperintah oleh Bashar Assad. Orang yang berfahaman ba'ah. Sosialis. Haa? Dia Arab sosialis. Baki Arab sosialis yang tinggal. Selepas daripada kematian Saddam, ...dialah baki Arab sosialis yang baki. Haa? Walaupun fahaman ugama dia syiah alawiyah. Syiah yang Iran pun kata dia ni sesat. Haa? dia ni bersesat ha, tapi dia mengamal ba'ah bagaimana dalam negara dia ha, harta tak boleh jadi hak individu ha, tak boleh jadi hak individu semuanya menjadi hak kerajaan Anak ha, sambung rumah, nak bina rumah semua jadi hak kerajaan tuan-tuan ada rumah sendiri pun nak sewakan kepada orang cukai sebanyak 49% maknanya kalau sewa rumah RM1,000 RM490 kena bayar sebagai cukai kepada kerajaan ini negara seperti ini Uh, kononnya atas kepentingan rakyat kebanyakan Di sebalik itu mereka berlaku zalim kepada rakyat dan pemerintah Sendiri hidup sebagaimana kapitalis uh, Hidup kaya raya uh, Hidup kaya raya Kita lihat pemerintah Libya uh, Yang telahpun meninggal Gaddafi. Walaupun dia mengamalkan Barah satu ketiga dahulu uh, Nak bagi keadilan kepada semua rakyat Tapi di sebalik itu lahir juga Kapitalis dalam keluarganya Anak-anak uh, kaya raya mengaut keuntungan Istri kaya kaya, kau keuntungan hasil kekayaan negara. Maknanya mereka juga berlaku tidak adil kepada rakyat mereka. Ini semua sekali bertentang dengan fitrah jadian manusia. Ha, fitrah jadian manusia, dia nak kepada keadilan. Tapi dalam negara, barat, ha, mementingkan individu semata-mata, rakyat kebanyakan tak dipentingkan, manakala di bawah kuasa sosialis, kuasa komunis, mementingkan rakyat kebanyakan saja kononnya. Tapi individu tak boleh. Eh, individu tak boleh. Ni berbeza sama sekali dengan keadilan ekonomi Islam. Kalau kita faham betul-betul. Dan di sebalik perjuangan mereka yang menguar-uarkan nak bawa keadilan, berlakunya kezaliman yang sangat dahsyat. Eh, mereka yang kononnya nak bawa keadilan kepada masyarakat dunia, nak menyebarkan sistem demokrasi, pemerintahan demokrasi. Dalam masa yang sama telah pun menyerang negara Afghanistan dan Iraq kerana kononnya tak amalkan demokrasi, kerana kononnya menyokong keganasan yang menyebabkan ribu-ribu orang dibunuh oleh Amerika eh? begitu juga dengan negara-negara komunis sosialis Soviet Union walaupun perjuangan yang utama dia nak bawa keadilan ekonomi kepada rakyat kebanyakan tapi dalam masa yang sama dia menghalalkan pembunuhan dalam perperangan yang dilancarkan di Afghanistan, yang dilancarkan negara-negara eh, di Asia Tengah eh? dan negara-negara lain yang di bawah pemerintahan Soviet Union dibunuh berjuta orang di China, di Rusia, di Chechnya Ha? di Bosnia ha? di Afganistan dan berbagai-bagai negara lagi ha? dia bunuh sewenang-wenangnya maknanya mereka ini orang yang memperjuangkan keadilan tapi keadilan itu hanya topeng saja di hadapan muka mereka sebaliknya mereka lah manusia yang zolim di atas muka bumi ini sebaliknya Islam agama yang sebenar-benarnya adil bukan sekadar adil atas kehendak agama itu saja, tapi tepat dengan kejadian manusia itu sendiri Eh, Mana mungkin kita nak sama rata segala-galanya Kalau duduk dalam satu negara Ada orang malah, ada orang rajin Dah tentulah orang rajin Perolehan ekonomi dia lebih baik daripada orang malah Mana boleh kita nak bagi? Sama rata Ini keadilan cara Islam yang kita kena faham eh, Saya cuba nak simpulkan kuliah pada malam ini tuan-tuan eh, Dari sudut ekonominya eh, Untuk melihat beberapa perkara di sudut ekonomi Islam Yang memperincikan keadilan pemerintahan Islam dan kemajuannya yang pertamanya kita kena faham kegiatan ekonomi Islam menjadi sebahagian daripada tuntutan agama. Iaitu mentadbir urus dunia perlu kepada keuangan. Perlu kepada ekonomi. sebagaimana kewajipan-kewajipan lain dalam kehidupan seorang Muslim. Ha, kita kena bayar zakat, kena semayang, kena puasa, kena zakat, kena haji. Sama juga dalam bak ekonomi. Dia juga ada satu keperluan hidup manusia. Islam tidak membataskan perkara ini Islam sangat-sangat membenarkan Kita melaksanakan kerja-kerja ha, Untuk pulih hasil ekonomi ha, Islam tak bataskan ha, Bukan jumuk sangat sampai kita kata kita nak tumpu Peribadah saja ha, Kegiatan ekonomi kerja nak cari duit tak payah Itu bukan ajaran agama yang sebenar-benarnya Kenapa tak penuhi fitrah hidup manusia ha, Sedangkan Islam agama yang adil Yang penuhi fitrah hidup manusia Islam adalah agama Yang cari hidup yang sempurna Yang mengajarkan aspek ekonomi kerana aspek ini termasuk dalam rukun kehidupan manusia nak jaga agama, nyawa, akal maruah, keturunan dan harta yang mana dalam bad nak jaga agama perlu juga kepada hasil ekonomi kita nak pakaian bukan boleh mencuri, curi merata tak boleh, nak pakaian kena beli kalau zaman ni, nak beli kena ada eh? wang kena ada hasil ekonomi eh? kita nak pergi haji juga perlu ada duit perlu ada wang, perlu ada kenderaan maka nak hidup beragama juga perlu kepada ekonomi Begitu jugalah kita nak berdakwah perlu kepada ekonomi. Ha? nak menyeru orang kepada dakwah juga perlukan kepada hasil ekonomi. Maka Islam tidak membataskan perkara tersebut. Yang ketiga ni kegiatan ekonomi juga hendaklah diselaraskan dengan taksamo atau adil bagi memelihara fitrah manusia. Ibadah sembahyang memerlukan pakaian untuk menutup aurat. Bina masjid perlukan wang. Ibadah haji dan zakat, nafkah wajib pada keluarga dan membantu masyarakat perlu kepada ekonomi yang kokoh bagi menegakkan negara yang mampu melaksanakan kewajipan yang lebih besar seperti dakwah, jihad dan sebagainya juga perlu kepada ekonomi yang kukuh kalau kita lihat pada hari ini, mereka yang menjadi kuasa besar dunia, boleh terjejas kuasa dia dari sudut ketenteraannya bila mana ekonominya parah begitu juga dengan Britain satu ketika dahulu begitu juga dengan China yang baru-baru nak bangkit sehari dua ini ha? kalau ekonomi dia parah, maka ketenteraan dia juga akan parah begitu juga dalam Islam, nak berjihad, nak tentera kuat perlu kepada hasil ekonomi, maka Islam membenarkan. Islam tidak melarang seseorang itu mencari kekayaan dengan sebanyak-banyaknya. Eh? Nak jadi kaya tak dilarang oleh Islam. Malah orang kaya yang bercukur lebih baik daripada orang miskin yang sabar. Orang miskin yang sabar itu ganjaran pahala dia sangat besar. Dah. Tapi kalau orang kaya yang bersyukur lagi besar ganjaran dia daripada orang miskin yang sabar. Ini ajaran Islam. Eh? Kekayaan dibenarkan untuk kita cari Kenapa dalam Islam Bila mana kita semakin kaya Automatik amal kebajikan kita juga akan semakin bertambah ha, Saya ingat kata-kata Tuan Guru Haji Muhammad Baqir Osman ha, Ulama kita, tokoh tokoh guru kita yang hidup lagi sampai hari ini Dia kata kalau kita lihat falsafah, hikmah di sebalik zakat Sebagaimana haji Kenapa dalam bakla haji Wajib haji Bila mana kita berkemampuan Betul? Ha, kita ada kemampuan Cukup duit kita kena pergi haji Ha, kalau tak cukup, miskin sangat, tak payah pergi haji wajib haji bila berkemampuan kita berusaha menabung sedaya upaya nak bagi capai ha, kewajipan kita untuk pergi haji tadi, tapi dalam bat zakat kata dia, bukan zakat fitrah lah ha, zakat perniagaan, zakat harta dan sebagainya ha, kita kena bayar zakat bila cukup haul dia ha, mengapa kita tidak berusaha sedaya upaya, supaya kita ni jadi orang yang wajib tunai zakat eh ha? Ada duit dah seribu, ada duit simpanan lima ratus, tak kena zakat. Ha? Ada duit puluh-puluh ribu, ratus ribu, juta-juta, kena bayar zakat, wajib bayar zakat. Kenapa dalam bak haji kita usaha nak capai kewajipan tu, tapi dalam bak zakat kita tak usaha nak capai kewajipan tu. Tuan-tuan faham tak? Maknanya, kata Tok Guru Wajibakli, bahawa berusaha untuk jadi kaya tu juga adalah satu eh, kemestian yang kita kena buat. Satu benda yang kita kena usahakan. Kenapa? Di sebalik wajibnya zakat itu adanya hikmah yang sangat besar iaitu Allah nak orang Islam ni juga jadi kaya raya kenapa? bila lagi kaya Islam lagi banyak zakat dia keluarkan lagi kaya Islam lagi banyak amal kemajikan selekah, jariah, wakaf yang dia akan ha, buat di atas muka bumi ini lalu Islam benarkan orang Islam mencari kekayaan di atas muka bumi ini tetapi kekayaan yang bawa kepada kezaliman tidak bersyukur kepada Allah ni tak dibenarkan sama sekali dalam Islam Sistem ekonomi Islam bukan sahaja menambahkan harta Bahkan menumbuhkan kasih sayang Bilamana yang kaya sentiasa bersedekah Sentiasa bersedekah zakat Maka mewujudkan kasih sayang di antara golongan miskin dan kaya <tuh> Dan kalau kita lihat, saya ringkaskan Bagaimana dalam Islam Ribak diharamkan Kenapa bukan sekarang menzalimi orang yang dikenakan Tapi satu ketika nanti akan dibalas kepada orang yang mengenakan ribak tersebut Itu kalangan Ah, ha, Bank-bank ha, Ataupun institusi-institusi kewangan. Dia juga akan berdepan dengan kebelut itu Ini balasan Islam kenakan Kepada orang yang melaksanakan riba Sebab itulah Para ulama' duduk bahas Kenapa riba diharamkan Tapi hukuman Terhadap riba tidak jelas dalam Islam Mencuri ada pertentangan Zina ada sebab rejam Tapi riba diharamkan Tapi hukumannya tak dijelaskan dalam Islam Kenapa Islam celur sangat-sangat ribak ni Hukuman dia sangat besar Allah akan berikan dalam bentuk hukuman kenegaraan negaraan Negara boleh hancur ekonominya Kerajaan boleh tumbang Kekuasaannya Bila mana ribak berluasa dalam negaranya Bukti dah ada hari ini mukadimah di negara-negara barat ha? Mereka berhadapan dengan kehancuran Dengan ribak yang mereka laksanakan Sedangkan dalam Islam ha? Adanya bentuk-bentuk pinjaman ha? Yang lebih baik yang bukan tak dibenarkan ambil untung boleh ambil untung. Ha? tetapi pinjaman yang lebih lunak itu pinjaman qardh hasan. Pinjaman qardh hasan pinjam RM50 bayar RM50. Lalu ada orang bertanya kepada ulama, kalau macam tu bagaimana bank nak dapat untung? Dia tak faham. Pinjaman qardh hasan ini diberikan kepada orang yang memerlukan, yang terdesak. Ha? orang yang miskin. Bila-bila kita pinjamkan wang kepada dia, dia boleh meniaga, dia boleh beli rumah, beli itu ini, menyebabkan dia terkeluar daripada kemiskinan maka pusingannya bila dia ada duit, dia akan menyimpan balik, melabur balik di bank maka pusingan itu pusingan yang sangat adil orang tak nampak pusingan yang sangat berhikmah itu yang nampak nak dapat keuntungan sementara bagi pinjam duit pada orang, kenakan ribut tinggi lalu menyebabkan bank akan mendapat keuntungan ha? orang pula terpaksa berdepan dengan kauzaliman yang lama nak bayar hutang yang berganda-ganda Islam mengharamkan cetakan wang palsu kerana ia termasuk dalam penipuan penipuan besar yang merosakkan ekonomi legal. Malah Islam memulakan cara yang adil dalam segala cara. Perbankan. Bank yang pertama zaman Islam ialah bank eh, Nabi Muhammad SAW. Kenapa orang-orang di Mekah ketika itu belum jadi Nabi lagi. Ha, nak simpan harta, nak simpan barang, nak simpan wang. Disimpan daripada Nabi. Sebab apa? Nabi itu orang yang sangat amanah. Maknanya Islam nak khabar kepada kita, nak beritahu kepada kita. Bank-bank yang diwujudkan Institusi kewangan diwujudkan adalah Badan amanah eh, Badan amanah, bidang amanah Bukan sekadar dijaga dengan baik harta kita Tapi dia juga membantu kita dengan baik Dia juga bersifat jujur dengan kita tak zalim Ini ditunjukkan dalam Islam Begitu juga dalam kerajaan Islam Abasyah Pernah berlaku amalan membayar secara menulis Kepeng kertas yang boleh diambil Duitnya di tempat lain Sama dengan amalan menggunakan cek pada hari ini Ha, Cek-cek yang kita guna pada hari ini Kertah tu ha, Dah digunakan sejak zaman kerajaan Islam Abasyah ha, Islam lebih dahulu Maju dalam baik ekonomi Yang mana nak apa? Nak pastikan wang ini selamat Kalau bagi duit berkepul-kepul Bawa pergi tempat yang jauh Maka orang, -orang boleh curi tengah jalan Cek orang curi dia tak boleh tukar Sebab bukan nama dia ha, Ini dah diamalkan zaman kerajaan Islam Abasyah Inilah beberapa Intipati keadilan ekonomi Islam yang kalau kita tengok menyebabkan berbunung-bunung orang nak kepada Islam bila mana pemerintahan Islam ditegakkan di zaman hari ini kita melihat kehancuran Soviet Union kuasa kapit, kuasa sosialis komunis lalu manusia-manusia Islam yang tidak beriman berkiblatkan kepada Barat eh, kiblatkan kepada Barat pergi kepada ekonomi eh, kapitalis lalu hari ini bila mereka lihat kejatuhan ekonomi di Eropah maka mereka pergi pula kepada China yang sedang bangkit mereka tak sedar Cina yang sedang bangkit itu belum lagi lepasi Amerika. Berganda-ganda lagi dia tak lepasi negara Amerika di sudut ekonomi dan ketenteraannya. Ha, lalu pelabur-pelabur Arab pun hari ini banyak beralih pergi ke Asia Timur. Banyak pergi ke China. antaranya. Dia tak sedar dalam keadaan pasaran ekonomi semakin terbuka di China, Ekonomi dia semakin kuat. Ha, dalam masa yang sama dia berdepan dengan kemelut dalaman. Kemiskinan yang makin besar dalam negara dia. rasuah yang bertambah-tambah dalam negara dia. Dan penipuan penyelewengan yang masih lagi bertambah-tambah dalam negara dia Mereka tak sedar eh? Kenapa payah sangat negara-negara Islam yang kaya raya ni Nak wujudkan satu kesatuan di kalangan negara Islam Di sudut ekonominya Dan kita pakai amal ekonomi Islam Inilah jalan penyelesaian yang sebenar-benarnya Tuan-tuan kita ingat tahun 97 eh, Erbakan Perdana Menteri Turki Daripada parti Islam Refah Ha, sebelum dia digulingkan bila mana menang saja dia memerintah Turki jadi Perdana Menteri dia wujudkan pertubuhan negara G7 kalau tak silap ha, yang melibatkan Turki, Mesir, Iran, Malaysia, Pakistan, Bangladesh dan ada satu negara lagi kita lupa. Yang mana dicuba wujudkan satu kesatuan ekonomi sesama negara Islam yang besar ni. Ha, lalu orang Islam akan berniaga sesama negara dia waktu itu kereta perotohan banyak ada di Turki tahun 1977, tahun ha? bila mana Erbakan memperintah Turki maknanya kita mengepung ekonomi sesama negara kita dan laksanakan seadilnya sebagaimana sistem ekonomi Islam ha? dan dia menjadi ancaman kepada Barat bila mana ditubuhkan G7 waktu itu Barat sudah pemula mengadakan wacana-wacana untuk membincangkan tentang hasrat dan impian yang dicetuskan oleh Erbakan ini maknanya ada ketakutan pada Barat Ha, namun idea ini tak lama kenapa ha, akhir sekali pemerintahan dia digulingkan oleh tentera dan dia dipenjarakan ha, dan hari ni insyaAllah kita mengharapkan dengan kebangkitan kerajaan Islam yang banyak pada hari ini kemenangan kerajaan Islam di Morocco, Maghribi di Tunisia, di Mesir dan menanti di Syria dan seluruh dunia kita mengharapkan akan lahirnya satu bentuk keadilan ekonomi yang lebih baik yang akan menjadi alternatif kepada masyarakat yang bukan sekadar manusia hidup dengan adil ekonominya dunia juga akan sejahtera Bukan dunia yang berperang. Bukan dunia yang peras ugut. Eh, yang merosakkan manusia-manusia yang ada atas makam bumi ini. Jadi tuan-tuan, sekarang itulah yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Untuk memenuhi ruang maghrib isyak kita ini. Moga-moga ada manfaatnya untuk kita bersama. Dan moga-moga impian kita untuk melihat Islam didaulatkan itu. Benar-benar eh, terjadi tidak lama lagi insya Allah. bila itafi'ul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.